Patagoniei... Ei, dar documentul acesta al completează pe celălalt, o să citim și ultimul. Da, iată. Uh -huh. S-a scufundat pe coastele Patagoniei. Uh -huh. Doi mateloți și capitanul... Uh -huh. a numele capitanului. Uh -huh. N-avem decât să cercetăm albumul în care sunt trecut toți capitanii de corabie. Michel, dute te și mi la adu din cabine. Da, da.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 Veniți în ajutor, altfel suntem pierduți. Viți albul. Da. Da. Iată! M Am găsit hmm. coradia albatros cu trei catarge comandată de capitanul Grant. Asta ah. e deci un mesaju de la capitanul Grant. Cine n-auzi de dispariția acestui vestit marinar.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 Cum vom ajunge în port, trebuie să anunțăm ziarul, să povestim tot ce cuprind documentele astea. Da. Să anunțăm familiile vitejilor marinari, că nu e pierdută orice speranță. Mm -hmm. Pe bordul corăbii Neptun răsuna adeseori un cântec plin de voie bună. Capitan, capitan, ai sur, e pe bar. Capitan, capitan, când poate frânge marea nu mai l viteaz. Capitan, capitan, hai zumește, că zonă sunt e pe vas. Capitan, capitan, când poate frânge marea nu mai l Îl cântau marinarii ce se cățărau cu îndemânare pe catarg. Pusta, tacăr ce îndreptă corabia peste întinsul apei În ce pregătea hrana echipajului. Fost a fost anipitant, urajul și poloșter. Muita pe tu bermoce, zeci de ormai afragiari.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 Capitan, capitan, îndrăznește! asește odată marea numai nu mai cel viteaz! Capitan, capitan, hai să bește, căci urmează un e iepe băs. Capitan, capitan, într-asește, odată înfrânge nu mai cel viteaz!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 Ei, da, ia-te, uită, are și ușe. Uh. Uh. Uh. Ei, hey, văgăuna asta adăpostește-mi trânsa o colibă alemărată. E drept că nu-i tocmai nouă. Vezi, au că am putrezit scândurile. Da. Eh. sfârșit avem un culcuș bun pentru câteva ore. <sus> hey.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 Poate voi face pe tăitorul de lemne. Te-nsoțesc, te, -nsoțesc, te -nsoțesc. Dacă aveți nevoie de mine, pot merge. Nu, nu. Odihnește-te, băiete dragă. fășoare te bine în blană. Uite, Maria și-a țipit. Hmm. E întunerică rău afară. Brr, și S-a lăsat un fric strașnic. S-o luăm prin spatele băgâunei. E o potecă, pare-mi Ce beznă, ce beznă. Poți să-ți degetele în ochi, nu alta. Lasă-mi. Oprește-te. Ce să fie? Poate-i o avalanșă. Nu, nu se poate. n -auzi? Acestea sunt doar urlete. Urlete de animale. Să fim cu echimbadul. Cred că sunt zimbri. Să ne încărcăm puștile. Ferește, Bagadeu! Vino aici! Aici tu vă în Animalele astea sunt nebunite de groază! De ce-ai pus mâna? Pe ochelarii mei. A. Pe e, puțin lucru să-ți pierzi ochelarii în învalmășala. Nu ești strănit? Nu, no, no, doar puțin călcat în picioare și șifonat. mi a agățat haina. Bine că am scăpat. Oh. Dacă nu ne ascundem după stânga asta... Mm. Ce-o atât de mult animalele astea? Stai! N-auzi nimic? Nu? Nici acum n-auzi? Ba da. O nouă năvală? Nu. Nu, nu. Nu sunt animali. E altceva. Ce? Larsen. E cu tremur! Hai, repede, spre colibă, Să luăm copiii. Maria, sculați-vă repede. E cu tremur de pământ. Afară, copii! Afară. Afară, e mai grijă. mâna, Maria.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 Ci, ci, ce, ce, ce s-a întâmplat? Robert! Stai, stai liniștit, Robert. nu te mișca. Bine că te-am regăsit, Robert. Eram atât de îngrijorați. Paganel, pregătește-ți armă. Ce, -i? ce mai este? Nu, nimic. Paganel, privește. Un necunoscut vine spre noi să din stâncă în stâncă. E în armat. Nu avea nicio grijă. Vă-nfățișari, un patagonez. Bună vremea!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 cine e dânsul? E salvatorul tău, talcar, oi de vulturi El a împușcat condorul <gântări> Îți mulțumesc <gântări> Mergeți departe în munți? Nu, coborâm Dar dumneata încotro merge Spre apus Noi ne îndreptăm spre orășelul Carmen Bia, Acesta este spre răsărit Aveți de coborât de muntele Acolo jos, în partea cealaltă, e orașul Carmen a, Are mulți locuitori? Vreo trei Și străini?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 Să Stați acolo, nemișcați. Orice ați vedea că ni se întâmplă nouă. Auzi, Rober? Da. Ne mișcați ca niște stâne de piatră! Bine, Orice ați vedea că ni se întâmplă! -mi stați, mișcați! Orice vedea! Să nu tragi din indigenii N-am ne de gând să fac una ca asta. Uite, ne-au zărit! Se apropie! Tiptil, tiptil. Oţi să ne inconşoare. Mm -hmm. Țin suleţele și săzeţele în arcuri, gata, gata să tragă noi. Aude-te-te! Larsen! Larsen! aude, -te! <trui> Larson! <trui> Larson! aude, -te! aude -te, nu te Nu te împotrivi! Lasă-i să te lege! E mai rău dacă te împotrivești. Ne-au legat şi unde crezi că ne duc acum, Paganel? În sat, sat tribulor. Cine știe ce ne așteaptă? Am ajuns lângă satul. Da, da, văd. Peste pădurice se zăresc acoperișurile colibelor. Ce or să facă cu noi Pagane. Ai idei? Eh, cred că asta o să hotărească șeful tribului. Vezi coliba mare.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 Să cercetăm și Colibă. Poate vom găsi totuși o cale de scăpare. Nu. Tu te mișcat, lasă. -l. Nu. Cât a trecut de când ne-au închis aici, cu farmaciști. Ascultă! Se aude, totuși, un scop. Poate e pastic. Hă? Nu, nu, nu. E altceva. Parcă să cineva. Ce păi, eu, curajos băiat. unde Maria? Ai dus-o la adăpost? Am ascuns-o într-o scorbura din pădure. Mm -hmm. Ce fericit sunt că ne-am regăsit. Dar spune cum ai reușit să te apropii neobservat de colibă? M-am strecurat prin pădure urmărind sunetele Așa. tantamului. După ce am sărit satul, m-am urcat într-un copac și am așteptat să se întunece. Apoi m-am apropiat tiptil prin întuneric. Colibă în care v aflați n-a fost greu de recunoscut,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 E cam mică pentru noi. Mm, Să da. mai lărgim puțin. Mm, mm, mm. Da. Paganel, ia vezi ce face pasnicul. Doarme. Doarme lângă foc. Gata. Destul.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 Ceață groasă se pogorâse deasupra mării, încât nu mai vedeai nici la zece pași înainte. Sunetul clopotului mare de pe catarg răzbătea din când în când prin valurile de ceață. De ce bate într-una clopotul acela Robert? Din cauza ceți ca nu cumva să ne lovim de altă corabie. Lămpile aprinse în vârful catargului nu se văd pe ceață. E, de ce o oftezi? Mă gândesc ce grea e viața de marinar. Câte primești te gândesc la tot pasul. Maria, trebuie să spun ceva. Ceva pentru care nu o să te supernui așa? De ce să mă supăr? Și nu mă vei împiedica? Ce vrei să spui? Nu înțeleg. Surior, vreau să-ți reamintesc că am să mă fac totuși marinar.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 Lăsați-mă și pe mine să vă Are oh, Mare furioasă rău. Nu vezi cum se ridică vanurile și le izbesc. Maria, se frică? Nu mi-e frică. Acum nu mai mai frică de nimic. Tam-tam! Ei, Baganel! Da! Auzi tam-tamul! Îl-aun! E pe aici, insulă! Am harta la mine! Nu! Nu e niciuna! Eh, să mai băsli.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 Marilorii mei spun că cineva cere ajutor. Știu, am deșivrat De ce nu răspundeți, O, oh, Aoleu, oh, nu, nu i-am răspuns prin pâlnire. Știu, Bagalel, cineva cere ajutor. bateți ți cu putere. Oh. Auziți? Iar semnale. Au simplu. Low. Bot. 2c. Veslici înainte, paganel, Drept înainte! Niciun centimetru la stânga sau la dreapta. Un oh, fi vreun indigen prins de furtună pe apă. Nu crezi. Un indigen care să bate după alfabetul morții? Cereți ajutor! Unde sunteți? Aici! Aici! Încredatați-le coace! E tata! E tata! I-am recunoscut glasul! Tăticule! Tăticule! Stați, stați să liniștiți copii! Tata! Cei de pe tata. plântă nu vă pot auzi atât de ușor. Și apoi glasurile se pot asemăna pe furtuna asta. Iar, încă puțin. Ah. Ah. Vă aruncăm o frânghie. Încercați să o prindeți când vă va lovi barca. Aruncați-o. Suntem pe o Ce crezi, Robert? Robert, dă-mi de pe fund. Da. ai, oh, oh, ah, ah, ah, ah, ah. ah. ah. Va maruncato. Va maruncato. Coronel! Vă slip și na Cu putere! Remarcă o Nu se aude clopotul de pe vas. Șofi!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 Bate și tu în uh. Aici, Bolabia! Aici, Bolabia! Ia, lasă-mă pe mine, la băslăi, Robert. Da.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 Nu-i fiu Auzi, toți marinarii s-au strâns pe punte. Tânticule. Aflați cine ești. Tânticule, cum vă simți, Capitane Gran? Tânticule, dumneavoastră este celebrul explorator Larsen, care ne-a ajutat să te căutăm. Și cel care se apropie acum este geograful Paganel. Sunt încântat, dragă, capitanei Gran, că ne-am putut întâlni. Iar eu vă mulțumesc pentru... Tot ceea ce ați făcut pentru mine! Michel! să repede din cabină ceaiul fierbinte și pătul gândulease! Oftiți în cabină! Abia așteptăm să ne povestiți toate aventurile prin care a trecut până astăzi! Iar eu aștept să-mi spuneți cum de ați pornit în căutarea mea! Ați spețcuit documentele din sticlă? Dar copii, Cum au ajuns pe aceste curăbii? Te Să vezi. Acum că s-au anunțat prin seară pe exploratorul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 Capitan, capitan, hai să că sunteți în pavilion, e pe vas. Capitan, capitan, hai să poate plânge mare, nu mai cerviți.